Ukrainak eta Errusiak munduko gariaren zati handi bat ekoitzi eta esportatzen dute. Gaur Kremlinen gari honen esportazioa ezin zendu, Ukrainako itsasportuak blokatuz eta Errusian dagoen garia bertan atxikiz. Eondaka milioi pertsonen biziak mundu mailan arriskoan jarriz, eta hainbat herritan desoreka politikoak areagotuz. Gaur gerra honengatik gertatzen dena, irudika dezakegu hemendik hamarkada amarkadapare batera, Turkian adibidez botere gerrazale batek Itxaso beltza eta mediterranoaren arteko garraioa blokatuko lukela presionen bidez zerbait irabazteko asmoz. Edo australiana dibidez, ondamendi baten ondorioz, garrieko ekoizpena eroriko litzatekela. Michel Berroko irigonek irakatsi zigun bezala, elikadurari dagokionez globalizazioa eraginkorra da eskualde bakoitzean ekoizpen errexena eta merkeena garatzeko, gero mundu mailan bertze ekoizpenekin trukatzeko merkataritza itzarmenen bidez. Baina, eraginkortasun honen prezioa, izi garrizko da, herri bakoitzaren materiala, elikadura barne eta daugokion seguritate maila, abandonatzen baita. Euskal Herri mailanko katzen bagara, helikadura buru jabetza eguneko ama bortzinguruko adabakarrik, pixka gutiago eaen, pixka gehiago iparraldean eta nafarroan. Honekin, ez usteko baten ondorioz hoz, ezinbagenu kanpotik elikadurarik ekarrarazi, oso zalu janari eskasean. Irudikatzeko zaila abaindik guretzat, eta egia da, goxe globalak ez duela hemen lehenbizi eraginen. Baina, arriskoari aurre egiteko, plan bat garatu zuen hilaz biriatuko udalak, eta Euskal Herrian bakarretarikoa da, ez bakarra. Udalerri guziak antzeko planak garatu behar dituztela, errangabedoa. Ukrainean, gerra piztu zenean eta mundua garriaren arazoa zohartu zenean, Bertsigarrieko isle handia den Indiak errezi zuen saiatuko zela beregari esportazioak igotzen Ukraina eta Errusiatik izanen zen eskasa betetzeko asmoz. Baina, orduan ez zakite nolako bero uinak zanpatuko zituen India eta Pakistan, honen ondorioz Indiak gari esportazioak geldituko dituela, beroak hustu kaltetu baitu eta bertako biztan biztanlei lehentasuna ematen dielako. Bero uin horren probabilitatea Klima aldaketarik espalego, oi bider txikiagoa izanen litzateke. Klimaberrian olako ondamendiak normaltasunaren parte izanen dira, 2008-an munduan zeharriko ditugun leorte, sute, e-kaitz eta uoldeak bezala. Elikadura buru garatzeko arrazoi nahiko genituen betidanik, oain gehiago ere.